У цей час з-за дерев під тупцем вибіг огрядний, чариватий дядечко в спортивному костюмі. «Тискультура 3318!» – гукнув він на бігу. «Недобрий день, Кощій Кощійович!» – привіталася баба Яга. «Палко вітаю!» Ху! – хукнув через плече вогнем Змій Горинич. Кощій Безсмертний!» Ви вже, мабуть, зрозуміли, що то був саме він, зробив коло по подвір'ю і забіг у свою хату. Ач, фізкультурою захопився, бігає, кілограми зганяє. Баба Яга зневажливо свиснула носом. А ж, перед клієнтами незручно. Кощій, а черво, як у ковбасника. Ху! Та ще й одружитися надумав. Ну! Здивувався Горинич і навіть забув хукнути вогнем через плече. «Та, сьогодні дівчину приніс. Гарно! Тьху! І що ви, чоловіки, у жінках розумієте? Нічого! Гарно вам неодмінно подавай! Та ота гарна, як сяде на голову, та усе життя і просидить, ще й каблучком по лисині цокатиме! Це правда! Ху!» «Негарно вибирати треба, а щоб...» Баба Яга лунко вдарила себе кулаком у груди і засвистіла носом. Змій Горинич мовчки хукнув вогнем через плече. «А ви чого, Змію Змійовичу не той, не одружуєтесь?» Та Горинич махнув рукою і знову хукнув вогнем. «Ну, воно, звичайно, важкувато знайти дружину... Щоб терпіла о той ваш, вибачте, вогонь з рота», – сказала Баба Яга. У відповідь Горинич теж зітхнув. «Ви б кинули, може тоді б...» хм, «Як же його кинеш? Робота така, Горинич!» «Та ви, Змію Змійовичу, крім усього, ще і, вибачте, ледар, сидите і цілий день смулите о той на турат. Даремно ви, Яго Костівно, даремно. Увесь прогрес завдяки ледарям. От-от, баба Яга свиснула носом. Абсолютно. А що? Від чого процес? Від того, що комусь лінькі стає щось робити. Лінькі самому тягти плуга, ось вам трактор. Лінькі вручну збирати врожай, нати вам комбайн. Навіть гичкозбиральну машину вже вигадали. А що, правильно, вигукнув Марусик, той твій гориничний дурний дядько. Та цить, не перебивай, цитнув на нього Сашко циган. Хай розказує, мені його сьогоднішній сон подобається.